خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الامر محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار فلندريم ذي لفظات تاكون متم الله فوشيพลط ata falendarojm daveten beti u dzel temirfeld karkojm salavatat u selametona me sinqeta ja dargoim profetiton muhammedit alayhi salam Shpitimit i djetëve të qofë mbi familët i të, të pastër, mbi shokët e ti të, të, të ndëshëm, edhe mbi qdo besimtar dhe besimtare, të cilët e pasojnë rrugën e ti, dherën e dikët e në gjykimit. Lëzët të ndëruar besimtar, jemi në prakë të hyrje se muajt e shetë, muajt e Ramazanit, dhe pasi që jemi në prakë të muajt e shetë, besimtari duhet të fillojt që të pregaditet shpirt njështë dhe fizikisht që këtë muaj të shajt të prët në formën më të mirë që ajë adhorim me lejnë Allah subhanu wa ta'ala tjetë i letë për zemën dhe shpirtin e besimtarit dhe zëtë ndëruar që njëriu të ketë pregaditin më të mirë dhe më të foqishme fedemisht duhet të largohet prej çdo gjinahë të cilën eventual të cilën e ka bën. Gjinahat më dhëja edhe gjinahat e vogla, pa përjashtim, për jashtim, të gjitha ato gjinahëve besimtari duhet të larguohet. E si të larguohet besimtari prej gjinahëve? Sot me lenin Allah subhanahu wa taala do të, të flasim rreth çelsit të pendimit, ose çelsave të pendimit, të cilat ja leqsojnë besimtarit që si ajtë e lërgohet për me katëve. Nuk do të flasim sot në këtë ligjerat për pendimin, se qka është pendimi, vlera e pendimit, që si lërgohet një rru, që si një rru e arrinë realitetin e pendimit dhe këshu më rrallë, por do të flasim për qelsat të cilat jalecojnë besimtarit, nësi praktikanë ato që tjenë ato qelsat të kajrit, të cilat e drejtojnë dhe orientojnë besimtarit drejt pendimit të. Të ndërruar besimtar që njëriu qelsëve të pëndimit është që besimtari të urshen zemrën e ti me dashuri dhe respekt ndaj Allah subhanë hua ta'ala. Ky parim është për parim e më më kryesore të cilët duhet besimtari të kultivaj në zemrë dhe në shbjetin e ti. Të zëmërim ta urxhën me dashuri dhe respekt ndaj Allahut subhanuhu te ala. Të di se Allahu është ai i cili te ka krijuar, Allahu është ai i cili te ka japur jetën, Allahu është ai i cili emeriton dashurin dhe respektin më të madh, se nuk ka dashuri dhe respekt më të madh te cilën dua të aduroj besimtarri ose besimtarja as kujtë pa pas Allahut subhanuhu te ala. Edhe kur të arin besimtarit që të dojë Allah subhajnë vë ta'ala Kënën kur të në dëtërimisht Se dhe dashurija Allah subhajnë vë ta'ala Ndhe ati besimtarit dhe tjetë e dëmës dëshme Të atë dhe zë të ndëruar Njeri është ma shumë që është asër Allah Me kryrën e ritoaleve Me kryrën e adhurimit me afërsinë e ti para Allahut subhanuhu te ala me përmendje me, me dhikr me namaz me xherim etë ngjajshme as më shumë se kry këto këto ritot ale as më shumë do të jetë afër Allahut subhanuhu te ala dhe dashurisë ndaj Allahut të plotë kështu vazhdon ndarom çelësi i pa për të cilin obligohet secili besimtar pe cilësave të pendimit është që të ushcen zemrën e tij me dashurinë ndaj Allahut nëse evren, që në e dërrin të ne zamin në ti Të ka të dashër të një kanë ma shumë se se Allah subhajnë vëtë ala Dije se zemrë ati nuk është e pregaditëm që me dashër Allah në fuqiplot Edhe pra të besimtari duhet të qesë në mizan Zemrën e ti në mes dashuris në Allah të fuqiplot edhe në daj gjërave të tjera Nëse dashurian në daj Allah është e para Edhe është aje cila e prinë gjërave të tjera Dije se këtë zemrë me lejnë Allah subhajnë vëtë ala është në rrugën e dua. Edhe pra të mështë të ndëruar, urshqeni dhe fëqizani zemë rëntuaj me dashurih dhe rëspen nga i Allahot fëqiplot. Ashë ma shumë se e urshqen zemë në tënde me dashurin nga i Allahot, ashë ma shumë dhe të dobezësohet dashuria nga i gjërave të tjera, është dashuria nga i gjërave të kota. Dhe sa, është ma shumë që njëriu e kultivan dhe urshqen zemre ti Me dashurin dhe gjelave të tjera Për pësë dashurin dhe Allah subhanu wa taala Atëher është ma lartë dhe t'ja lar dashuria e ti ndaj Allah të qyplot Parat, qëlsë për qëlsë dhe të pëndimit është që njëriu të urshqen dhe të kultivaj zemre në ti Me dashurin dhe rëspen dhe Allah subhanu wa taala Qëlsë i tjetër për qëlsë dhe të pëndimit është Sinceritetit Rajnisht njëriu Kur dëshiran që të largohet Për e ndonim e katit Ose dëshiran që të realizajn Ndë një projekte caktuar Duhet jetë në maksimumin E sinceritetit e ti Ne po të lasin për pendimin Ose qelësat e pendimin Se pendim Në këtë rasht dë thështë që të largohet njëriu Për i shdëgje të cilin Allah Subhanu wa ta'ala të ekandaluar Ase për të gjithë atyre obligimeve të cilat besimtari ka pasur për obligime që t'i kryj E nuk i ka kryjer e përndohë për të gjithë ato të cilat a nuk i ka kryjer E dëshëran që të vazhdoj dhe t'hyj në karavanit e besimtane Lëzët e ndëruan Njeril i cili dëshëran që t'largohet për ndër një gjinajt Ase në gjinajt e në përgjësi Duhet jetë i sinqer dhe të me allan foci plot Se dëshiran që të largohet për i shdo gjynajt, për i shdo me katit, të cilin e ka vëpruan dheri në atë dit, të cilin dëshiran a i që të pëndohet. Nuk do të vanohet, do të meniherë që të pëndohet dhe të krejt ka Allah subhanu vëtajla sincerisht. Nëse në zamën rëti nuk ka sinceritet, a i në dështë të mund të pëndohet përkosisht, për mundësia që të vazhdoj a i në atë me katë është të madhe. Për ashtu e se, pëndimi ti nuk është i sinqeft Pëndimi ti nuk është i sinqeft Fjala ven, nëse ni njeri pëndohet, pëndoni me katë saktuar Për shkak të ndoni njeri që është ma autoritativ të se aj dhe i bën presion Pëndohet për shkak ati njeri Në atë moment nëse aj njeri u largohet o sërdesë o së diska të njajshem Atomatikisht aj kërme vazhduar mundësin që të vëpërja sëtë atë me katë Ose nëse vazhden apet ajnë njëri që tjetë në, në, në jetën e ti Por e gjim do një koridor Ose në do një levizit E cilë ka mundësi që të arit dhe ajnë mekat Ajnë ka me dhepruar Për ashtu e se kujdeshtari është i pa informuar Për ajtë të cilën ajnë dhepran Kështë pëndim jo i sinqert Pëndimin i sinqert Kërkohet për simtari Që e cderë të bënd për, për, për, për Allah subhanu wa ta ala Kjetë vetëm për hiëtë Allah subhanu wa ta'ala. Këtë rast, sinceriteti është qelsë i suksesit të jetë të sënjëriun përgjësi. E në besemtarit në veçantit, nuk ka sukses për asët një projekt në këtë botë pas sinceritet. Në sënjëriun nuk është të sincerit, është të kotë, është të pa pranushme edhe është të pa lavdushme. Pra atë a thëtë Allah subhanu wa ta'ala, kërë për, përshkruan rastin e Jusufit a.s.w. Të cilën e kishtë të nbyllën Aje gruja edhe cilër kërkante Që të dhe përnë të një vepër të ndyt Që ka dhëtë Allah subhanu wa ta'ala në kuraj Kë dhalike Dhi nasë rithë anhu suë wal fahsha Innehu min i badin e lëmukhlesin Si kur ne Mështë të largënim atë nga e keqja Dhe aje vepër në ndyt Me të vëtër A kishtë të mundësi që të bëndën e to Po ne e përre larguan për atë Jësuf Para syysa innehu kana min al-mukhlisin, ishte pe njësve të sinqert. Do thot, sinqeritetin kët rast i Yusufit alayhis salam e bën që ai Allah o të ndronte, mos të bëna dreftë të qeshë. Gjithashtu, msa alayhis salam, Allah o peshuan pe njësve të sinqert ose përqësi të çdo të dërguarit Allah subhanahu wa taala janë të sinqert. Siqosa është rasti e Mesaut Aleyselam, për hir të sinqeritetit e tij dhe vendosmërisë e tij në nishmëri ndaj Allahut Subhanu Teala, e bëri detit të hapet. Për Salih Aleyselam krijoi 3 tjetër merkulli, për Nuhin Aleyselam krijoi 3 tjetër merkulli, për Muhamedit Aleyselam krijoi merkullitë të shëmta, të cilat nuk kemi hapësish këtu që të gjithë a ti përmendim, por sinqeriteti i atyre njerëzve, atyre profetëve të Allahut Subhanu Teala edhe në historinë islamen përgjësi e shojmë se suksesi i njerës dhe ka qenë atër vetëm kur atër kanë qenë të sinqer edhe pra dhe se të ndërrua nëse dëshirëmi që sinqerisht kthejni ka Allah subhajnë hua të ala kthejuni dhe përndohoni për mekatet dhe tuaja sinqerisht vetëm përgjitë Allah subhajnë hua të ala e treta është për pjekja e njërit në largim, drejtë largimit të mekatethe Përpjekja duhet që njëriu dhe të rimesht të përpjekit në format të ndryshme që të gjitha të mundësit të cilat i jepin që edhe në talisht të bënda një mekat ajt të përpjekit në formën e kundër. E dim se shpirti njëriut gjithër është i prirë që të shkanë nga ekeqja ose të bënda një mekatit cila nuk është i mirë. Por njëriu nëse nuk përpjekit, dhe lufton me vetveten e tij që të ndalaj se këto vepra është e keqe. Këto vepra nuk është i kënaqur Allahu. Me këto vepra është Allahu hidhrohet, hidhrohen me laj. Ka mundësi që për këto vepra njeriu të të meritan malkimin, zotin e harrit e kështu me radh. Atë njeriu duhet detyrimisht që ai të përpiqet që Allahu subhanahu wa taala t'i dhihnai atij të realizojë qëllimin e tij, që do thot largimin prej mëkateve. Siç thot Allahu në Kur'an Walladhina jahadū fīnā lanahdiyanahum subulana wa inna Allāha lama'al muḥṣilīn. Të cilët u loftuan për hir të tonit, në rrugën e Allahut të cilët u loftuan për hir të ton, ne i orientojmë ata drejt rrugës ton. Me të vërtetë, Zoti është me bamirësit. Secili nëse nderoj. Allah fillimisht po e tregon në këtë ayat Kur'anore përpjekjen e njerëzve drejt Allahut përpjekja dhe iniciativa e parë duhet jetë prej vetë njëriut. Iniciativa korekte e sincer duhet jetë prej njëriut. Pastaj të kërkan dimin Allah subhanu wa taala që ajo në bashtë asaj korekcije të punës të cilën e kapi simtari të kërkaj me sinceritet dhe me lutje në dimen dhe me shirin Allah subhanu wa taala. Dhe kja është e sigur për ashtu se Allah përthët le nehdijen në hum suvelena gjithësësi Gjithë sësi, një do të i orientojme atë a garungë të tona A i nishtë dhejtë Allah, gjithë qështë Allah do të ndihma i ty Pra dhe se të ndërum Kjo bot është bot e epsheve është bot e kojtjeve është bot në seljeril Aqë me shumë që zhytët në epshe edhe në kojtje Aqë me veshtire ka të dalë Si për shembo Nëse njëril, hynë në detit. Në fillim të detit e ka shumë le që të del në breg të detit. Po aqë ma shumë që të hynë në thëllësin të detit, aqë ma veçti re ka që të del në breg. Kështu është dhe kokjet, kështu jonë dhe gjynohet. Aqë ma shumë se thëlloj është në gjynohet, thëlloj është, thëlloj është në gjynohet, faktikisht shkanë në ato zona në të cilat nuk më mënë më më si që të dalësh. Atherë, Nëse njëri u shkëm në një zonë, të thellë, përzojmë dedjë, si ka mëndësi që të delë? Ka vetëm e ndimin Allah, nëse Allah e bënë se bëmë dhe një anije e ma dhe këller aty, e marinë edhe shpetojnë. Nëse të të të ndëruar, ne i paravejnë e kemi një anije gjigante të madhe, i cila dhëtë nëndzirë njëve për gjinahëve dhe për epseve. Nësa e njëri në këhyp në këtë anijet e madhe, dhe të fundosët në deti, dhe të fundosët në epse, dhe të fundosët në gjënaë, dhe të fundosët në harame Cila është anijet për para vetit e kemi anijet në Ramazanit Njëri, besimtar, ti ti desdonjeri, ti desim tar, me zemrën e tij të sinqert, me veprat e tij të davatshme dhe të përkulura për hijet e Allahut subhanahu wa taala, dhe shelan ç't hyjnë atani yetamada dhe me lejen e Allahut të dalin në brekt e detit, që do thotë dalën në brekt e detit, do thotë dalja në shpëtim. Dalja në xhenet, dalja në knacsin e Allahut, dalja në mëshirën e Allahut, dalja aty ku Allah është i knaqur, Allahu i nderuar. Dallesh ky shembull duhet na shërbëj për çdo që është tje dhe matë vokër të thejës tonë dhe jetës të tonë, pra dhe se të ndëruar. Besimtari kur zhytët në gjynahe, thëmë se i ka anije që i vinko paskojë, ndësa anija e veçant e ati besimtarit është anija e pëndimit. Si shka thënë pejgamberi sallallahu alivësillem, në të vërtetë, zoti juaj e shtrinë dorën e ti gjatë ditës, që ti falë gjynasharët e që nëtë kanë bunë gjatë natës dalë zotë juaj e sti ndodën ti gjatnatës që ti fal gjinahçarët të cilët kanë bërë gjat ditës shoqë vëllezhatë të nderuar sa dosi të zhytet një erë në gjunahe dhe në gabime është kanë alien e shpëtimi pe anës sallat e cila është dera dhe çelësi i pendimit të sa është një erë tkthehet te Allah subhanahu wa taala Allahu e pranan Nëse në asnë një formë apo tjetën Njëri unë nuk gëtë zënë që të shgenjet Apo t'i humë për shpresat Pe i me shirës Allahot Se një gjëtë të tjë nuk i dhe në Allahot Kërë thët Kulja i badin lëri në ësru Thuaj la enfosihim La ta knëtumin rahmeti la Thuaj o Muhammed Thuaj a rëbërit e mi Jute cilët i në gjyëtë në gjyënojë Mësë e humë në shpresin Mësë e humë në shpresin Pe janës Allah subhan a është njëri për qënaqarve. Pastaj e kemi që njeril për qëllësavet të... pëndimit është shpreja sa është kurth dhe përkujtimja akirejtit. Besimtari, si që ka thonë për i kamberi aleselam, oti njeri, këtë forë për e thanë, kur jene me nxesë, zjo është me nxesë, mëse prita këshomin, si të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Se kime mbjullë në akshomin Në qdo momenti e potenciali vdekis Nësa rrinë në aksham Mëse prit me nëgjezin Se në qdo momenti e potenciali vdekis Besintari në këtë formë jetën A do thotë kështë njëri të shgenjit për jetës Jo, asësi Po të punaj të gjitha ato vejpra Të cilat I bojnë mirë dhe jënë të dobishme Për fejnë të ndër për jetën tënde, për familjen tënde dhe për çdo të cila është e dobishme për shoqërinë tënde. Nuk do thas që ne të paralizohemi dhe mos të punojmë asesi, por në çdo moment këtë natyrë na, na qrrëtën, se në çdo moment nëse ti gabon, ti mundsin çdo momentet e gabimit të të jive vdekja. Athen rruaj e gabimit, rruaj e gjinave, rruaj haramën se moment, në çdo moment nëse vdesë gjinashat, atëherë alış këtë trajtohet si për vdekjeve yotë mira. Lërgimi, gjithashto pëj qelësave tjera të pëndimit është Lërgimi i emocioneve të caktuara Të cilat të përkujtojnë gjera të caktuara Njeri u është para dy zhjereve Ose të kthejt ka Allah subhanu e tala ta Dhe të lërgohet për gjithë gjithë Cilin Allah nuk është i knashur Kresisht për i harameve Ose më stafrohet të rejtë rukës Allahot Dhe të vazhdojnë e harame Njëri u kur të shërën të pëndohet, para vetës i vinë mendimet të ndryshme pri anës e shëjtanit. Të kujtojt filan vendri që haknatësia është, të kujtojt filan shoki se sa e mirë është, filan shokje se sa e mirë është, ose filan vendri e arkëtimi sa e mirë është, në bramjet të natës, ahenjët, e shumë shumë gjerat të pirjet e alkoholiket, zinaje, e shumë gjerat të ndryshme i vinë para vetës. Të gjitha këto i ngacmojnë emocionet dashurie ndaj atyre xherave. Dhe sa besimtari duhet të largohet prej këtyre emocioneve. Duhet çka të stopoj letën e tij, mos të lijojnë vetes këto emocione të tilla, por të krijojë emocione kundër këtyre emocioneve, cilat janë ato të kujton Allahun Teala. Të kujtan mishrin e në Allahut, të kujtan këtë sin e tij si besimtar, shiqimin e fytyrën e Allahut fuçi plot. Takujtaj se është në karavanin e Nuhit alayhis salam, të kujtoj se është në karavanin e Musa alayhis salam, Isa alayhis salam, Muhamedi sallallahu alei ve sellem, të kujtoj knatsin e tij se nesër do të jetë pishëshruesve të Muhamedit sallallahu alei ve sellem në ditën e gjykimit, të kujtoj se nesër do të jetë në mesin e njerëzve të mirë, shëshruesve të mirë, besimtarëve të mirë, bamirësve të mirë, e kështu është shumë më radh, faktikisht Këtë emosion, të muan me këtë kunder emosial, i cilë është kja është e përhershme, është e lafdeshme, është e shmoshmja, dhe sa kja e tjetët të cilën e përmendun, është e papranushme, është e përkësishme, është e nëndërsuar, pra shvijet të cilën Allah subhanu wa ta'ala nuk e dan edhe nuk e vlesan, wa e kuli kuli hadha, wa staghfirullali, wa lukum i kuli dham, pa staghfiru, inna hua al-gafuru rahim. Bismillah, wassalat, wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi e gjemain Pika e gjashët prej qelsave të gjennetit prej qelsave të pëndimit është shuqrimi me njerëzit të mirë dhe largimi i shuqrimit me njerëzit të këqi dhe zë të ndëruan në rajle shuqria është një pe faktorve me të rëndësishën stabilitetit të fesën i besimtarit Nësi një bësimtar e ka shushrin e mirë Të dëvatshme, të sinqerë Korekte Pa dëshimë se U dheurin timi ti Do tjetë ga emira Allah subhanu wa ta'ala I pëshrujti Në suru të lëkaf kur tha Wasbër nëfseke ma alledhine Yedrune rabbohum bilgadati Wal ashi u ridune wajhë Edhe ti bëhu dërimtar Ma ata të cilët e lutnin Zoti në këtëren në menjëzë dhe në mbranje Të sirtë edhe shironin shpërblimin e sheshimit në fytyrën Allah Allah e Allahut subhanahu wa taala. Dhe mos pranan në asnjë mënyrë orientimin e sheçimit syve tonë nga gjërat e tjera. Sesin e vëndëronom. Qyalle Allah subhanahu yed'una rabbuhum, e lutin Zotin e tyre në menxezë dhe në ndërmje. Besimtari, besimtari të keqen ta tregën se është e keqe, të mirën ta bën ç'është e mirë. Dhe sa gjynaçari Shka të të besë gjënaqari? Kja keqe, cila është e keqe, të bënd të mirë, të shishman, të bënd të, i, të josh, dërsa aja cila është e keqe, e mirë, të bënd cila është e keqe, të këndë të në këshu më ramë. Pra dhe që të të ndërëm, pe kamerja në selam, kërë e kam pyrë të një njëri, ja rësullë Allah, kur është ditë a kiametit, i ka thonë që shka ki për Thënë, nuk këmë pregaditë shumë pe agjërimit, pe namazit, pe ziqatër, por unë e dua Allah ndër të dërguar në ti. Atër, për kamerë a.s. i tha, ti je me atë të cilin t'i e dënë. Dhe thët, e nësi radiallanhu, thët se nuk ka pasur në atë dit, edhe një kohë të gjatë, gëzim më mëtë mëllë për besimtarët, që sa kjo fjallë, ti je me atë të cilin e dënë. Faktikisht, ti dhe të rinjallesh me atë të cilin e dënë E dënë Allahon, pika më mirin, besimtarët, agjeruasit, dhe për mirë, jem e ta. I dënë gjina qarit, më katarët, e kështu me ralë, të tjeret, jem e këta. Pra dhe se të nëruar, njeri unë në zemrën e ti në, në vazhdimësi, duhet të kultivaj dashurin dhe njerëzëve të mirë, edhe largimin dhe njerëzëve të këshi. Me lejnë Allah subhanu wa ta'ala, duhet të vazhdojmë edhe në pika tjera në gjumane ashme, deri në gjumane ash اللهم نن مشيره ونرحمتك يا الله سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا اله الا الله